Каже, той городський спудент ще поговір по селі пустить своїм залицянням. А на що воно їм? То кавалер на один шпацер. В місті такі вольності мої звичні, але то в місті. А нам такого не треба. Ми люди сільські, серйозні. Може, Федір і справді підбиває конці. А може, він так до зима заграє. Така ж вдача у нього весела. Тодане після тієї зустрічі біля Димчиного хутора, якось хутко до нього призвищаєлась. З ним її легко і просто, Біля нього вона за словом по кишеню не лізе, Але перед очима тільки Юрко. Тільки Юрко. І відтоді, як побачила його у бандаруковій клоні, Тільки про нього й думає. Федір, пардон, Теодор грав госного. Ну, який з нього госний? На цю роль годився б хтось старший, Трохи грубший і поважніший. А от Юрко – справжній Петро. Чорнявий, каровкий. Та такий високий, та такий ладний і видний і співав гарно. Дана уявляла себе порозним. А чого? Хіба вона не могла б вивчити слова Наталки? А заспівала б навіть краще, ніж та актриса з дивним іменем Тала. Бо хоч Тала і вродлива, але ж уже не дуже молода. Та що там не дуже молода? по правді кажучи, такий застарай, як для Наталки. Та й голос сируватий, низькуватий. Хіба б Наталка так співала? Та її дзвінки голосочок мав аж до неба стійматися. Туди Дана йшла з Оленою Машлаєвою, але назад Оленка зі своїм Грицьком поверталась. А Дану самі артисти взялися провести. Так і йшли. Справа Юрко, зліва Федір, а вона посередині. Федір так і норовить, то плечем перетолитись, то заліку взяти. То Наталію руку покласти. Вона від нього відштовхнулась, хитнулася у другий бік і просто на Юрка. Спалахнула, відсахнулася і, щоб приховати ніяк, віздала штурхана провокаторів. Федір побіг, вона за ним, а Гірко тільки дивиться, як вони сміючись борюкаються. І що у нього на думці? Спробуй здогадайся. Хлопці розказували про театр. Ні, цей, що приїхав у Туричі, не їхній. Вони з іншого молодіжного, аматорського. В ньому грають переважно студенти. Хоч і деякі випускники університету теж зосталися, і кілька молодих учителів приходять. А цей справжній, професійний. Належить він Полікові Яну Загурському, ж тому самому чоловікові, що виборного грав. Ні, він не такий вже старий, то грим йому років додав. І Лисина, і Вуса, хоч, звісно, вже й не першої молодості. Вони в цьому театрі вперше. Загурські знається з усіма театрами на цих теренах, часом обмінюються з ними акторами. Недавно кілька його людей виступали у Луцьку на прем'єрі Наталки Полтавки, яку там також поставили. Зараз це дуже популярна вистава, і її всі стараються мати в репертуарі. А ось тепер троє його акторів залишилися у Львові. Загурський вже взяв на підміну два молоді обдарування – Юрка Гориславця і Теодора Лесика. Вочевидь, хотів приглянутись на перспективу, чого вони варті. А виступ у селі не такий відповідальний, як у місті, на справжній сцені. Та й дуже вже Юрко просив приїхати у Туричі. Хотів, щоб мама його побачила, як він Петра грає. Дана досі була переконана, що акторами, і тим більш мандрівними, стають тільки бідаки і диваки. Так колись сказав панич Михалко Косінський. Дана забула, з якого саме приводу це було мовлено, але й досі пам'ятає його саркастичну усмішку. «А не такий він уже розумний той, Михалко? Може, справді треба бути диваком, щоб бродити по всій речі посполиті з одним бажанням? Грати, хоч на якій-небудь стені, але грати». Та виявляється, не тільки бідаки стають арту, акторами. Ян Загорський із досить заможної польської родини, яка володіла чималими маєтностями. Тож після смерті батьків йому і двом його сестрам дістався солідний спадок. Ян і дві його сестри могли триматись разом, продовжувати родинний бізнес і спокійнесенько тратити гроші, які він дає. Але вони вирішили по-іншому. Ян продав виробництво і розділив гроші на три рівні частини. Одна сестра одружилась з американцем і виїхала з ним за океан, щоб розпочати там свою справу. Друга купила ткацьку фабрику в Ливоні. А Ян клав свої гроші у мандрівний театр, і тепер їздить з ним від воєводства до воєводства. Хто та актриса, яка грала Наталку Полтавку? Жінка Загурського. Взагалі-то її також звуть Наталкою, як і Полтавку. Але Загурський перейменував її на свій лад. Казав, що прима повинна мати коротке і незвичне ім'я – а взагалі-то Тала – це рідкісне древнє єврейське ім'я, що означає тепло. Так звали маму Загурського. А тепер Тала – сценічне ім'я його коханої теплинки. Хоча не тільки сценічно, бо про Наталку вже й поза сценою мало хто згадує. Тала, дай, та Тала. Зазвичай Тала виконує драматичні ролі, вони їй дуже вдаються. Вокал не її стихія, голос у неї так собі. Але талі дуже хотілося зіграти Наталку-Полтавку. Ця роль потребує гарного голосу, але чоловік дав її дружині. А вона знає вже, ого скільки років не розлучається. Всі кажуть, що пора боже омолодити Наталку, але Ян дуже боїться образити свою кохану, не сміє навіть натякнути її на її вік. Він же мало що не молиться на неї. На повному серйозі переконує, що її обминають роки. Що часу він не підбадна її врода, і що цікаво, «Вона щиро вірить Янові. Певне, він уміє переконувати. У театрі трохи підсміються з них обох. Але по-доброму, незнобливо. Загорського люблять. Зазвичай режисери не витримують випробування молоденькими актрисами, не можуть устояти перед такою спокусою».